Kaffe dricker du? Ja, det kan du fundera på. Nu ska vi läsa en text som handlar om att man dricker mycket kaffe i Sverige. Det här är både frågor och fakta. Som siffror och så. Hur mycket kaffe vi dricker. Sen är det olika, du får titta i ditt häfte, är olika diagram som visar olika saker. Då kommer texten. Ett kaffedrickande folk. I Sverige dricker vi näst mest kaffe i hela världen. Alltså näst mest. Vi är inte et, etta. Vi är tvåa. Vi är näst först. Inte först, men precis efter. Nummer två. Näst mest kaffe i hela världen. Trots att vi inte kan odla något kaffe där vi bor. Det är bara i vårt grannland Finland- man dricker mer. Så Finland är ett, mest. Och Sverige är två, näst, mest, mest. På ett år dricker en svensk kaffedrickare i genomsnitt 3,2 koppar varje dag. Genomsnitt, det är att ibland kanske man dricker fyra koppar. Ibland dricker man tre koppar. Ibland dricker man kanske fem koppar och ibland dricker man två koppar. Så det är lite olika men det som är det vanligaste det är 3,2. Det är inte 3,5. 3,5 är tre och en halv. Så det är lite mindre än en halv. 3 och så lite mindre än en halv kopp till. 3,2 koppar kaffe Varje dag. För att kunna dricka så mycket kaffe konsumerar en vanlig svensk 9 kilo kaffe per år. Konsumerar det som använder eller äter eller gör kaffe av. Så vi 9 kilo kaffe varje år. En sån påse kaffe brukar vara ett halvt kilo. Så varje människa, om det är 9 kilo och påsen är på ett halvt kilo. Så blir det 18 stycken sådana påsar varje år. En människa. Det mesta kaffet dricks på jobbet eller hemma. Men många svenskar dricker också kaffe regelbundet på kafé. Regelbundet betyder Nästan varje dag på kaffe, Kanske tre gånger i veckan, men tre gånger i veckan hela tiden, regelbundet. För att odla allt det kaffet svenskarna konsumerar krävs en yta så stor som halva öland. Odla, det är när det växer, för att man ska, det är allt det kaffet ska kunna växa som svenskarna vill dricka, använda, konsumera, använda Så måste vi ha, ni vet, Öland Det är två stora öar öster om Sverige Den största ön ute i havet heter Gotland Och den långa, smala ön utanför Kalmar, den heter Öland. Där går en bro till Öland, så man kan köra bil till Öland. Det är en mycket lång bro, längre än Öresundsbron till Danmark. Eller den är kanske lika lång ungefär. Ja, jag vet inte riktigt. Men halva Öland, om vi hade kunnat odla kaffe i Sverige- Då skulle vi odla på halva Öland. Så mycket plats måste alla kaffebuskarna ta för att kunna göra så mycket kaffe som vi vill dricka. Sverige importerar 89 000 ton kaffe från olika länder i världen varje år. Importera betyder att vi köper in till Sverige från andra länder. Ett ton är tusen kilo och vi köper alltså in till Sverige 89 000, 000 kilos kaffe från olika länder. Hälften av kaffet importeras från Brasilien och en femtedel, om man delar det i fem så en sån del, kommer från Colombia. Nästa sida. Det är många som startar dagen med en rykande kopp kaffe. Rykande, ni ser, det ryker ur koppen när den är varm. Ovanför kaffet så ryker det för den är varm. Trots att vi bor i ett litet land så står Sverige för 1% av världens kaffekonsumtion. Vi är inte många människor. Men om man delar alla som dricker kaffe, allt kaffet i hundra bitar. Så lilla lilla Sverige har alltså en sån del, en procent. Därför har vi också stor makt att påverka förhållandena. För världens 25 miljoner kaffeodlare. Vi kan påverka så att de betalar bra lön till alla som odlar kaffe. Sen kommer frågorna på nästa sida. På vilken plats kommer Sverige när det gäller kaffekonsumtion? Alltså så mycket kaffe vi dricker. 2. Vilket land kommer på första plats? 3. Hur många koppar kaffe dricker en svensk? I genomsnitt per dag. Genomsnitt, det var det som var det vanligaste. Fyra. Hur många kilo kaffe dricker en svensk per år? I genomsnitt. Det finns någon svensk som dricker mycket mer. Och det finns någon svensk som inte dricker kaffe alls. Men det vanligaste. Fem. Hur många ton kaffe importerar Sverige från olika länder i världen varje år? Nästa sida. Korta fakta om kaffe. Kaffe är världens andra största handelsvara efter olja. Det betyder att kaffe är nummer två av allt som man handlar i hela världen. Det man handlar mest i hela världen, den varan som man handlar mest i hela världen, det är olja. Olja är först och kaffe är tvåa, världens andra största. Svenska dricker näst mest kaffe i världen. Inte mest, det var Finland, men tvåa, näst mest. 3,2 koppar per person, per person och dag, alltså varje person dricker 3,2, lite mer än 3, på en dag. Varje dag dricker varje person så mycket. 4 bär, det är bären på två kaffeträd. 4000 bär ger ett kilo färdigt kaffe. Så om man väger det så ett kilo färdigt kaffe. Då har man malt sönder 4000 bär. Det tar cirka 5 år, cirka ungefär. Det tar ungefär fem år för en kaffeplanta att ge sin första kommersiella skörd. Kommersiell betyder att man kan sälja den. Så fem år tar det för en kaffeplanta att bli så stor så att man kan plocka kaffet, kaffebären, och sälja dem. En skörd, det är det som är färdigt, som blir kaffe. En skörd, man skördar kaffe. Man skördar äpple, man skördar morötter, man skördar potatis när man tar upp dem. Frågorna. 1. På vilken plats kommer kaffet som handelsbara? 2. Hur många bär och, och kaffeträd behövs för ett kilo färdigt kaffe? 3. Hur lång tid tar det för en kaffeplanta att ge sin första kommersiella skörd? Sen kommer här en text. Jag tar frågorna sen, de frågorna som är gröna, jag tar dem efter. Först läser jag det som står på nästa sida. En punkt. Det dricks 2 miljarder koppar kaffe i världen. Varje dag. Nästa punkt. 80 procent av alla svenskar. Drygt, alltså lite mer, drygt 6 miljoner människor i Sverige dricker kaffe. Det var inte alla svenskar. Alla svenska? då är det 100%. Det var det 80%. Inte riktigt alla. I Finland dricks det mer kaffe än i Sverige. Ni ser att det står dricks med ett S. Dricks. Det betyder att vi vet inte vem som dricker. Det dricks. I Finland dricks. Vi vet inte vem som dricker.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 42 procent av de som går på kaffé under första dejten dricker kaffelatte. Kaffelatte det är när man blandar i lite mjölk. Lite kokande mjölk. Och det var de som har en dejt när man träffar en kille eller en tjej. Så första gången man träffar killen och går på ett kaffe. För att sitta och prata, 42 procent av dem, nästan hälften, nästan 50 procent, dricker kaffelatte. För kaffelatte är populärt. Nästa. Vuxen velling är det skämtsamma namnet på den nya svenska folkdrycken kaffelatte. Speciellt om den smakar mer Kokt mjölk än en kaffe. Det har varit månadens ord hos Svenska språkrådet. Vuxenvälling är ju det man ger till, till bebisar och småbarn. När de ska dricka ur en nattflaska. Så då skojar man. Man säger något roligt och säger att kaffelatte heter vuxenvälling. Svenska språkrådet det är de som... Titta på nya ord i svenska. Och en gång så sa de att kaffe kaffelatte, det var månadens ord. Antal koppar som konsumeras per dag. Antal koppar som man dricker, som man använder upp varje dag. Danmark 2,7 koppar. Lite mer än 2 och en halv. 2,5. 2,5 koppar. Ja, lite mer, 2,7. Det där. Norge 3,0. 3 hela koppar. Sverige 3,2 koppar. Lite mer än 3 koppar. Finland 3,6 koppar. 3,6 det är lite mer än 3 och en halv, 3,5, 3 och en halv ja lite mer, 3,6. Då tar jag frågorna på bladet som var precis före. Antal koppar kaffe som konsumeras per dag. 1. hur många koppar kaffe dricks det i världen varje dag. 2.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 6. Hur många koppar kaffe dricks det i Norge varje dag? Nästa blad. Då ser vi ett stort, stort diagram som är alldeles runt som en cirkel. Ett cirkeldiagram. Varje bit, det är nästan som en pizza eller en torta, varje bit av den här pizzan är ett land hur mycket kaffe det landet skickar till Sverige hur mycket vi importerar hur mycket vi tar in köper in till Sverige från de olika länderna och då ser vi att den största det är den stora blåa biten där kommer det mesta kaffet ifrån 28% procent. Det är inte hälften av allt kaffe, men det är ungefär som en, en fjärdedel. Om man tänker det som en klocka så är det nästan en kvart av klockan. Nästan en kvart. Hade det varit 25 så hade det varit precis en kvart av klockan. 25 procent är som en kvart av en timme. Basilien 28 procent. Sen kommer Vietnam, 14 procent. Det är ganska mycket. Och sen nummer som tredje land är det Colombia som ligger också borta i Sydamerika där Brasilien finns. Colombia. Sen kommer Indonesien, 6 procent. Etiopien. Där köper vi 5%. Inte så mycket. Indien köper vi 4% från. Mexiko köper vi 4% från också. Guatemala köper vi 3%. Honduras köper vi 3%. Från Peru importerar vi 3%. Uganda 2%. Elfenbenskusten 2%. Costa Rica 2%. Nicaragua 1%. 1% det är hundra del. Om man delar allt kaffet vi köper in importerat till Sverige om man delar det i 100 bitar, hundradelar, så är 1% en sån hundradel, 1/100 bit, 1%. Nicaragua 1%. El Salvador 2%. Papua Nya Guinea 1%. Ecuador 1%. Thailand 1%. Kenya 1%. Venezuela 1%. Tanzania 1%. Kamerun 1%. Filippinerna 1%. Och den sista. det är flera olika länder. Där står övriga, flera olika länder som är mindre, varje land är mindre än 1%. Det kanske är 10 länder där. Tillsammans har alla de länderna, kanske 20 länder, det vet vi inte. Tillsammans har alla de länderna 4%. Men varje land där på övriga är bara lite. Då kommer frågorna. Titta på diagrammet och svara på frågorna. Arbeta i par. Två, två och två i par. 1. Hur många procent av kaffet importeras från Vietnam? 2. Från vilka länder importeras en procent av kaffeförbrukningen i Sverige? Kaffeförbrukningen betyder... Allt kaffe som vi förbrukar. Allt kaffe som vi använder. Allt kaffe som vi dricker upp. 3. Vilka länder exporterar 3% av Sveriges kaffeförbrukning varje år? 4. Från vilket land importeras mest kaffe till Sverige? 5. Hur många procent av kaffet importeras från Etiopien till Sverige? 6. Från vilka länder importeras 4 procent av Sveriges kaffet? Det var de länderna vi inte kunde veta. Andra länder än de som står där. Okej, då vänder vi blad. Här finns ett annat diagram som har eh, stora staplar, heter det. Varje som röd linje uppåt är en stapel. Kaffekonsumtionen i Sverige har under de senaste 21 åren legat på en relativt jämn nivå. En ganska jämn nivå. Vi har druckit ungefär lika mycket varje år. I 20 år, i 21 år i Sverige. Ni kan se, om vi tittar på diagrammet, här står överst står där liter per person. Här är det liter på varje person. Nu måste jag sätta i en sladd. Nu ska jag hämta en sladd bara. Datorn håller på. Tio. Oj, ursäkta så mycket. Där sladden. Då ska vi se. Nu tittar vi titta på, titta på diagrammet. Där står lite per person. Lite som varje person dricker. På vänster sida så står det från 0. Sen står det 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. 160, 180 och 200. Det är en liter. 200 liter. Detta är inte varje dag utan detta är på ett helt år. Hur mycket dricker en person på ett helt år? Varje dag på hela året så räknar man ihop. Varenda dag, tre koppar kanske varje dag. Man räknar ihop alla dagarna på ett år. Och då ser vi från 1989, eller vad som här händer. Från 1989 så finns, kommer det att där en stapel till, en sån röd linje till. Och sen står det 1991 på nästa. Då är det 1990, och den som är 1989 står, 1990 har de inte skrivit, men de har skrivit 1991, sen har de inte skrivit året 1992, men de har skrivit 1993. Så varje som är röd är ett, ett år. 1994, 1995 de är inte så stor den röda starten. Ett ögonblickar ska vara att stänga dörren. Sen fortsätter vi på 1996. Den är lite högre än 1997. Sen står den till 1998. 1999. Och sen kommer år 2000. Den står. Siffrorna år 2000 står inte, men det är mellan 1999 och 2001. Det är 2000. Den var, den var den kortaste. Sen är det, det är bara 134. Den är kortast. Då drack vi inte så mycket kaffe den, det året. Hmm. Kanske kaffet var mycket dyrt det året, så att man inte ville köpa så mycket kaffe. Det kan man fundera på. Sen kommer 2001, 2002 lite högre, 2003, 2004, det är 152. Sen går den ena fram till 2009, sen står 2010, det står inte. Men 2011 står och det är 161. 161 liter på ett år har en människa druggit. Det, mm. det måste vara som ett badkabla. Ett fullt badkabla är inte det är 100 liter ungefär. Det kan få mer, det kan för två år. Nej, det är nog ett badkabla ungefär. Och den som var allra högst, vilken går allra högst upp? Mm, det är något som är på 168, det är mellan 1991 och 1993, det är 1992, och sen är det 994. Men den som är allra högst är nu, den som är på 176, den var väldigt hög. Den är mellan 1989 och 1991, så det är 1999. 176 liter på en person på ett år. Då läser vi texten igen. Nu fortsätter jag efter den första meningen. Jag det förde jag Vi drack 161 liter kaffe per person 1989. Vilket är lika mycket som 2011. Mm, lika mycket de två åren. År 1990 däremot drack svenskarna 176 liter, vilket är en toppnotering under dessa 21 år. Och år 2000 minskade vi kaffeintaget till 134 liter. Ordet DÄREMOT, år 1990, DÄREMOT, det är ungefär samma som men Men vi drack, vi drack väldigt mycket, men vi drack väldigt mycket 1990. 176 liter. Och det är toppnotering, toppnotering betyder att det är det högsta man har ritat. Det högsta man kan se i diagrammet. Toppen. Toppen på ett berg. Toppen ute på Kruvsbäckskullarna. Toppen på de höga bergen i Afghanistan. Där är det snö uppe på toppen. Det högsta. Dessa är samma som de här. Under dessa 21 år. Under de här 21 åren. Och sen minska betyder att det blir mindre. Då minskade vi kaffeintaget. Kaffeintaget. När man intar något, då tar man in det i munnen. Kaffe som man tar in i munnen. Kaffeintaget. Kommer frågorna på nästa sida. Kaffedrickandet i Sverige de senaste 21 åren. Hm. De senaste, jag tror de gjorde den här, det här diagrammet, den som gjorde diagrammet, det var nog år 2011. De slutar ju där. Om vi skulle gjort diagrammet detta året då skulle vi sagt de senaste, då hade vi fått lägga till, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Vi har fått lägga till fem år. De senaste 26 år. hade vi sagt då. 1. Hur många liter kaffe drack en svensk 1989? 2. Hur många liter kaffe drack en svensk 1993? 3.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 Vilket år drack man minst kaffe? Det kommer ett likadant diagram till men här står överst koppar per person. Alltså koppar som varje person drack. Så här är det inte, är det inte i liter. Utan här räknar man koppar varje dag, koppar varje dag. Så om man tittar på det året 2000 som vi drack minst lite av kaffe på hela året, så ser vi här, aha, 2000. Då drack vi 2,9 koppar varje dag. En person. Det är nästan tre hela koppar. Nu dricker vi lite mer. Så om ni ser till vänster så står det 0,0. Sen står det 1,0. Det betyder en hel kopp. 2,0 är två hela koppar. 3,0 är fyra hela koppar. Eller tre hela koppar. Och 4,0, Det är fyra hela koppar. Och 5,0 komma Har vi aldrig druckit. Inget år. Inget avs. Och där ner står åren på samma vis. De har bara skrivit ut. Vartannat år. Inte varje år. Vartannat år. Och då ser man att det är året som vi drack mest liter, var år 1990 och med koppar så blev det 3,9 koppar, det är nästan fyra koppar. Och det är ett år som vi faktiskt dricker precis tre koppar varje dag, en person. Och frågorna? Hur många koppar kaffe dricker vi i Sverige per person och dag? Det var en, en lite rolig bild. De gör kaffe rakt in i blodet. Och man blir ju pigg av kaffe. så du, du ser hans ögon är jättestora. Och när man vill visa någon som är pigg och inte trött. Trött då är det små ögon. Och pigg då är det stora ögon. Så kaffe rakt in i blodet blir gärna mycket pigg. Ja, ja. Fråga ett. Hur många koppar kaffe drack en svensk 1989? 2. Vilka år drack vi 3,7 koppar kaffe per dag? 3. Vilka år, där står vilka. Det är flera, det är många. Det är mer än ett. Mer än ett. Vilka år drack vi? 3,5 koppar kaffe dagligen. 3,5, det är precis 3 och en halv. 3 och en halv. 3 och en halv. 3,5. 3,5 säger vi på svenska. 3,5. 3 och en halv. Dagligen är samma som per dag varje dag. Så Vilka år drack vi? 3,1 koppar kaffe dagligen. 5. Vilket år drack vi mest kaffe? 6. Vilket år drack vi minst kaffe? Ja, det var mycket kaffe. Nu tror jag att jag ska gå och fika. Tack så mycket för mig. Hej hej!